Треба було опалювати. Коли випадав глибокий сніг і до скирти з соломою не добредеш, розпалювали у печах нехворощ. Горіло аж тріщало. Зверху клали сируватий хмиз. Вогонь пожадливо накидався на нього, як звір на здобич. Тягнувся сируватий димок. Дехто збирався на роботу, в село. Школярі, а з ними й дорослі, виходили о сьомій ранку. Морозний мороз, мороз завірюхачи сніг до пояса, попереду хтось із чоловіків вийшов у битих валянках і робив слід, за ним рухалися решта. Дорога то піднімалась на пагорби, то тікала вниз, по обидва боки було поле, а за ним ліси. На пагорбах вітер здимав сніг іти було легше, як правило всі шість кілометрів мовчали, щоб не хапати морозного вітру. Інколи виходили вовки і стояли поодаль. Хуторяни їх не боялися, між ними і звірами була мовчазна угода, і ті і інші жили окремим життям, не завдаючи одне одному шкоди. Недарма ж хуторян прозивали чаклунами і звалювали на них біди. Чи посушливе літо, чи падає худоба, чи вимокло сіно все через тих хуторян, бо дай їм було пусто. Начальство полюбляло нехорощан за покірність. Все, що було у погребах, бочки з медом, солониною, грибами, а ще ямки із мороженими в'юнами, горщики з молозивом, запеченими сливами, йшло на пригощання уповноважених. Хуторяни гнали самогонку, наливали калюшку на лаву і запалювали, чи горітиме. У хатах завішували вікна, обмазували тістом чимуни з брагою, говорили пошепки. Брали самогонку, доки горіла. Настоювали на зубрівці. Як тільки на дорозі з'являлася бричка, запряжена білою кобилою, хуторяни без того худі й жилові зменшувалися, схиляли голови. Думали, як цього разу догодити начальству, і що йому піднести, і чим його здивувати. А тим часом голова колгоспу не дозволяв їм орати городи кіньми, бо коней навесні мало, і вони вироблені, рубати сухостійна дрова. Опалювали тільки соломою і хмизом. Солому вночі крали зі скирт, приносили додому разом з льодом, а хмиз тягали з лісу, по снігу. Мені назавжди запам'ятаються ранки. У печі розгорається солома, Пахне димком, на столі блимає гасова лампа. Бабуся ставить у горнятко картоплю, тонесенько кришить мерзле сало й цибулю. За якусь часину на усю хату пахне засмажка. Так пахне, що усидіти за теплим комином неможливо. Злажу на припічок, а там холодно, ти ще поспи. Хай снідають тато й мама та вова йому село йти, каже бабуся. Нічого, нічого, всі помістимося, усміхається тато. Загортає мене урядно, саджає біля себе на лавці. Кожен чистить собі гарячу картоплину. Потім вмокає у засмажку і їсть із квашеною капустою. Перед тим, як піти, батько несе мене на припічок, я заскакую на піч. На комені умліває кваша. Засуваю палець у горщик, щоб покуштувати. Ненароком горщик перекидається і падає на челінь, укриту солдатською ковдрою. Бабусю, вас не було у хаті, а тут таке трапилось з тієї занавіски, що біля печі, зліз вишитий гном. Я сама бачила. стрибнув на комен і перекинув квашу. Тепер усе розлите. І у кого ти таке родилася? сміється бабуся. Треба спитати, може, десь. «Брехунів приймають?» Коли бабуся виходить, я злажу з печі і прошу вибачення у гнома, вишитого на занавісті. Гном підморгує мені, під ним хитається гриб-мухомор. Ми базікаємо про сете, мов нічого й не трапилося. Коли підбилося у гору сонце, приходить Ніна, дочка Рудого Василя. Ніна принесла з собою ниткий гачок, Признімає з рушника мережево. Рушник висить над іконами. Ніна стоїть на табуретці, раз по раз дивиться на візерунок і крутить гачком. Як нудно. Ніно, а навіщо заміж виходять? Запитую. Бо всі дівчата повинні виходить заміж. І я теж. Як виростеш. Перспектива готувати скриню, ув'язати мережево і вишивати мене засмучує. «А якщо я буду ось така?» Закопилюю губи і настовбурчую вуха. «Ти ж вийду заміж?» «Усі виходять!» Згадую Лукію. У неї зуби, наче кілки. А справді, вийшла ж. І ще Андрій м'як попирає. «А ти за кого йтимеш?» «Хто посвати?» «У мене ще рушників не вистачає. Так візьми в нас, у бабусі багато». Не можна. Люди засміють. Треба неодмінно свої рушники, п'ятнадцять або двадцять. Іще двоє простирадл, дві скатерки, килимок на стіну, домоткані доріжки. Бідна-бідна Ніна. У неї все обличчя властовинні, наче гробцями побите. Косичка руда, кучерява, коротка, на кінці закручена, схожа на поросячий хвіст. Руки теж уластовинні. Я дивилася, як Ніна пильнує біля візерунка